і прогорнув йому місцину серед трактатів з психопатології. Статті про закінчення спроби він остаточно вирішив зараз не писати, а зв'язати здобуті дані з наслідками своїх майбутніх дослідів. Журнали і листування потроху скупчувалися йому на столі, але на це згромадження він дивився вибачливо. «Хай лежать! Ніщо в світі від цього не перекинеться!»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 Основна моя теза, що митці нічого не розв'язують у життєвих проблемах, лишилася цілком незмінна. За весь час, відколи існує людськість, поети не рушили й на крок із свого вихідного становища. Комплекс тем і поняттів у них аж ніяк не змінився. Якщо наука вже має землю за порошинку Всесвіту, а людину за одну із дрібних тварин, то для поетів земля й досі лишилася центром світів, а людина – вінцем творіння».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 Марта полюбила його міркування не менш від нього самого, бо їй хотілося спізнати його як найглибше, і думки, які він щедро висловлював, здавалось, були для нього найприроднішим шляхом. Та й солодко було дівчині почувати, що саме з нею він ділиться своїми поглядами, а чути повсякчасне підкреслювання, що ось те й те в його погляді змінилося, відколи він її покохав, було Марті за найвище щастя. Адже вона пройшла в його душу і опанувала її. Вона примусила його інакше глянути на життя своєї кімнати. Стало йому, мов, засочку, лінзу, зір його діставав нового заломлення. А більшої перемоги годі уявити. Мої думки про поезію не змінились, але змінилось ставлення до неї.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 Власне, цей кіт та ще нестерпна балакуча господиня становлять єдині невигоди мого помешкання. Існування цього сусідського кота, за приблизним обрахунком, коштує мені близько червінця щомісячно, але я терпів його, щоб не сваритися з сусідами, що на нього моляться. Я міг тільки ненавидіти його і давати йому критькомасту сана. Погляд мій на цього кота не змінився. Це викінчений злодій, нахаба і гробіян.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 ми вміємо їх викликати чи усувати, вміємо так чи так використовувати їх, але це аж ніяк не є, що ці явища нам зрозумілі. Взяти хоча б електрику, що не була виключного поширення по всіх ділянках сучасного життя. Але чому від тертя саме такої й такої речі постає вона, ми збагнути не можемо. Як не можемо і надати цієї властивості якісь парі інших речей, що самі з себе її не посідають».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 Якби хто вигадав краще, то воно прищепилося б». «Марто», – скрикнув Славенко, – «я не маю аргументів проти твоїх тверджень. Ти бачиш ясно, твій розум не затьмарений марними міркуваннями, що сушать людям голови і призводять до всіляких теорій. Життя прекрасне, це кожен десь потай припускає, а ти висловлюєш це просто й одверто. Це бренить також у кожному рядкові поетів». Дарма чи вихваляють вони життя, чи похмуро заперечують? Тим-то поезія захоплює нас, хоч і не витримує розумової критики. Так захоплює нас і кохання. Воно відкриває нашу душу, назустріч життю, дає нам пізнати неперевершену первісну радість і зв'язок із далекими поколіннями, з яких ми вийшли, і які кохали так само. І яке щастя почувати цей зв'язок у собі, відкинути всю свою пиху,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 Білява, в суконці і із величезним чорним бантом у волоссі, що надавав їй розміром і кольором поважності, якою вона своєю поведінкою не виправдовувала. Бо була вертлява, непосидюща, до того ж мала в руках якусь претензійність, підкреслене кокетство, манірність старої панни, цілком нагадуючи дорослого ліліпута, що, незважаючи на величину свою, дізнавав життя всіма сторонами».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 Мимоволі переходячи на «Ви» в присутності третьої особи Ні, вона сама прийшла «Я вмію танцювати!» – сказала Ада І, не чекаючи перепрошення, почала робити перед Юрієм повільні па Млосно піднісши над головою руки і вихиляючись усім своїм крихотним тільцем «Перестань!» – крикнув Юрій, якому ця недитяча любосність у дитини видалась гидкою а от і не перестану вам на зло, сказала Ада, продовжуючи. Розбещенне дівча, пробурмотів Славенко закурюючи. Кажете, сусідська дитина? спитав він. Але скільки я пам'ятаю, ви казали, що сусіди ваші українська родина, чому ж дитина говорить по-російськи? Я вмію і по-українськи, но по-українськи дуже некрасиво, поважно заявила Ада. І, зробивши останнє «па», обмостилась на ліжкові і почала розповідати. Мови їй не бракувало. Повідомивши про своє сьогоднішнє меню, Ада перебрала всіх своїх знайомих дівчат та хлопців, з якими на вулиці бавилась і кожному дала суворо характеристику, раз у раз підкреслюючи свою першість. Так минуло півгодини, коли Марта з Юрієм безглуздо слухали її нескінченне старування, в ряди годин дрібною фразою – це дівча якось глибоко дратувало Славенка своїм чванькуватим пащакуванням, а надто самою своєю присутністю, яка його зв'язувала, і він нарешті не витримав. «Виряди її!» – шепнув він Марті. Та вагалась. Тоді Юрій різко запитав. «Ти чого сюди прийшла?» Ада спантеличилась. Цей тон на неї вплинув. "Мене папа прислал погуляти».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 Сусіда твій, кооператор, адже дитину прислав, щоб стежити й нам. Добрий батько. Марта, сміючись, обняла його. Юрчику, твоя підозра не обґрунтована. Слухай, я сама тут причина. Бачиш, ну, як би сказати, у мене завжди бувало, чимало прихильників. Он як буркнув Славенко. Ні, я нікого з них не любила.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 Вона сама усунеться з часом. Бачиш, я про це думала. Я боюся, страшенно боюся. Але що поробиш? Давно думала, ще коли тебе не знала. Це мусить колись статися. Тому я думала і... Я не хочу, щоб... Це сталося тут. Він здивовано дивився на неї. Нічого не розумію. Це зрозуміти важко.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 Зрозумій, що й це мусить статися там, тільки там!» Її очі вже зайнялися тим близьком, де світиться минуле, де горять мрії, з якими зріднилась душа, та мрії, що пориваються в майбутнє. Але все ж до минулого належать. І голос її бронів урочисто, висловлюючи глибокі, сховані бажання, шукаючи в них луни, відповідь і зрозуміння. Такою Марта завжди Юрія хвилювала. Такою вона зачаровувала, скоряла його долю, збуджувала щось співзвучне, але забуте в його серці. Незмінний порив удалечінь і великі радісні перечуття. Марта сказала, «Це щось велике для людини, Юрчику. Неможливо його відбути буденно. Це велике свято, мій любий, а дитинство теж свято. Тепер ти розумієш?»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 Можна сміливо твердити, що жоден геній не зміг би створити те, що легко й невимушено творить природа порядком великої випадковості. А то, що випадковості, Марто? Ми теж є діти цієї великої випадковості, але так само випадково маємо змогу викривати в ній закономірності, якими вона нам об'являється. З усіх тварин нам дано пізнати випадковість, і з цього пізнання виходить наше щастя та розпач – Щастя тому, що з відчуттям світової випадковості народжуються надії Не тільки особисті, але й групові, національні Навіть надії у всесвітньому масштабі на щасливе майбутнє людськости Але заразом народжується і розпач Бо ми самі випадкові, тобто минущі А з усяким тимчасовим існуванням, мовляв за Шелінгом, поєднаний смуток Те саме каже і Гегель з тимчасовим існуванням нерозлучне страждання Справді, Марто, коли б ми могли вічно тривати Якими дрібними, нікчемними видавалися б нам наші болі та муки Але й радощі так само Маєш рацію Вічне життя було б байдужістю, тобто вічною смертю Протилежності сходяться В цьому безглузда закономірність випадковості Ми в цілковитій владі її і от бачиш, що з неї нема навіть теоретичного виходу. Його й не треба шукати, – сказала Марта. Мудро не шукати того, чого не можеш знайти. А подивись, яке міцне в людях прагнення продовжити свою тривалість. Якщо релігійний потобіч уже зруйнований, якщо спадкове продовження вроді, то й гатунок безсмертя, що його так високо підносили біблійні євреї, нікого вже не задовольняє то ще відносне безсмертя ідеї, до якої кожен може себе прилучити по своїй уподобі. Тому люди ладні навіть жертвувати власним життям задля ідеї. І треба визнати, що ніщо так не зміцнює ідеї, як самознищення чи просто нищення людей в ім'я її. Історія, наскільки відомо мені, вчить нас, що найпоживнішим ґрунтом для ідей завжди була кров і смерть. Пам'ятаєш... «Пісеньку про смерть», – сказала Марта. «Ось цю, а вже смерть та по дворі ходить, а вже потихеньку до мене підходить, та вже потихеньку та вже помаленьку до мене підходить». Іноді я співаю цієї пісні, і знаєш, стається мені, що я нею накликаю на себе смерть. Співаю, і мені чується, що смерть бродить коло будинку, потім заходить у помешкання, береться за ручку моїх дверей, і ось зараз увійте. Моторошно так робиться. Ти нервова, Марто. Смерть нізвідки звідки не приходить, а постійно пробуває всередині нас, чекаючи, іноді дуже довго чекаючи слушної хвилини, щоб обійняти свої права. Ми носимо свою смерть у собі. Зовнішній чин може її тільки передчасно звільнити. Смерть не має в собі тих таємниць, що їх витворив жах і людська уява. Обмін речовин припиняється, Настає якась мить байдужости, стіпаніння. Потім починається процес розпаду білка. Процес простий і добре відомий. Щоправда, не всі клітини підпадають йому відразу. Деякі зберігають ще можливість розвиватись. За приклад цьому може бути хоч би волосся, що виростає на мерцях. Не обходиться в явищах смерті й без певних парадоксів. Ти, мабуть, знаєш, що білки нашої їжі – Підпадають передусім діянню шлункового фермента пепсину, який травить їх, тобто розщеплює на складові частини. Але стінки самого шлунку теж є білок, отже є небезпека, що пепсин за одним заходом може перетравити й саму шлункову оболонку. Організм проти його бореться, виробляючи спеціальний антипепсин, що охороняє білкову тканину шлунка від цієї руйнації. По смерті виріб антипепсину припиняється. І рештки пепсину починають тоді травити самий шлунок. Це єдиний відомий нам випадок справжнього самопожирання. Тим більше цікавого, що відбувається воно після того, як тварина втрачує вже здібність пожирати інших. «Яка бредота!» – скрикнула Марта. «На саму думку про це можна втратити апетит!» «Ця бредота, як і багато інших, доводить тільки, які механічні сліпі суттю своєї життєві явища тем тим більше давує їх складність, яку нам, біохемікам, доводиться раз у раз поборювати. Будова якоїсь звичайної органічної молекули може приголомшити своєю витонченістю. Нам відомі, наприклад, види цукрів, що різняться між собою, маючи тим часом ту саму молекульну будову. Різниця їхніх властивостів, виявляється, залежить не від кількісної чи якісної відміни в молекулі їх, а від такої делікатної і незначущої речі, як просторове розташування окремих груп у тій молекулі. Хімічна аналіза безсила викрити таємницю цих ізомерів, і їх доводиться розпізнавати по їхній здібності до так званої оптичної діяльності, яка полягає в тому, що вони повертають праворуч або ліворуч промінь поляризованого світла. Отже, ми маємо правоповертальні і лівоповертальні модифікації, чи ізомери глюкози, молочної, винної кислоти, тощо. «Це ніби політичні партії», – зауважила Марта. «Правоповертальні і лівоповертальні». «В науці напрям повороту не важить», – сказав Славенко. «В науці важить констатація і вивчення факту. Але вже саме через це розвій науки раз у раз підсилює і стверджує матеріалістичний світогляд, найсміливіший і найскромніший у своїй логіці». Щоправда, він базується на припущенні, що речі є такі, чи приблизно такі, як ми їх сприймаємо за допомогою наших чуттів. Цього основного припущення ми, видимо, річ довести не можемо, бо щоб перевірити діяльність наших наявних чуттів, треба було б мати зовсім нові якісь чуття та органи. Та й це не зарадило б, бо ті нові чуття, коли б ми їх раптом набули, треба було б знову перевіряти – але далеко логічніше припускати, що світ в основі своїй є те, що ми уявляємо, ніж твердити, що він являє собою щось зовсім відмінне від нашого сприйняття. Бо в такому разі між нами та світом неможливі були б жодні взаємини, навіть саме сприйняття. Такі розмови поновлювались у них щовечора. Лігше Юрієві на коліна, немов дрімаючи у його обіймах, Марта надзвичайно пильно їх слухала, а Славенко надзвичайно охоче їх провадив, десь почуваючи, що розмови ці підносять його перед дівчиною, збільшуючи його владу над нею, підпорядковують її його мисленню. Це була його своєрідна поема, закоханий науковий спів, один з тих численних способів, яким самець чарує підподолану самицю. Вивчаючи основні життєві процеси, казав він, Хоч би й ті самі процеси травлення. Починаєш глибше розуміти й процеси духового життя. Справді, насамперед можна припустити, що всі наші вищі психічні функції мають свого прототипа в нижчих сферах людської діяльності. Бо важко собі уявити можливість принципово окремих схем для психіки, що становить тільки похідну функцію нашої фізіології. Основний апарат життя є апарат живлення. Отже, в ньому й слід шукати аналогії, навіть для законів нашого мислення. Наведу один характерний приклад. Білок, потрапляючи в шлунково-кишковий тракт, розкладається там на свої частини, так звані амінокислоти. Потім так само він складається знову в білок нашого тіла. Ти бачиш дві різні стадії цього процесу. Першу розкладову – аналітичну, другу складову – синтетичну. Чи не те саме робить мозок із нашими сприйняттями? Те самісіньке. Він аналізує і синтезує. Принципи шлункової праці я заразом і принципи розумової. Ми не дуже помилимось, якщо назвемо мозок нашим духовним шлунком. «Юрчику, – мовила Марта, – ти стільки наговорив мені про шлунок, що я вже починаю відчувати його в собі, як щось зовсім окреме. А про свої досліди ти нічого не кажеш». Шлунок – це все, Марто. Від нього залежить наша вдача, настрої, спосіб мислення, енергія, навіть краса. І мої досліди також стосуються шлункової проблеми. Що сказати тобі про них? Вони одноманітні й повільні. Від них не можна сподіватися того безпосереднього й видимого ефекту, який дає, наприклад, винахід нової машини. Мета їх занадто далека. А такі досліди, ти розумієш, проводити важко. Тим важче, Марто, що почуваєш себе в цій галузі зовсім самотнім. Біохеміки відвернулись від білків. Вони працюють здебільшого над ферментами та вітамінами, де можна здобути безпосередніх практичних наслідків, хоч би і в лікарських справах. І білок лишається занедбаний. Знанів про нього на сьогодні досить, а практичної потреби на штучний білок немає. Та ще довго й не буде. Наївний ентузіазм, що супроводив Фішерові спроби. Дитяча надія, що ось через кілька років усі живитимуться штучним білком. Все це розвіялось і зникло. Але проблема залишилась. Її розв'язання завершить ту колосальну роботу, в якій ми всі так чи так беремо тепер участь. Роботу коло створення нового світу. «Мене захоплює майбутнє», – сказала Марта. «Я відчуваю той новий світ, де всі будуть вільні. Юрчику!» «Яка я щаслива, що ти працюєш для здійснення цього нового світу!» «Так, я працюю для цього. Більше, я певен, що штучне живлення буде здійснене. Тільки ця віра, повір мені, Марто, підтримує мене в моїй сірій, похмурій роботі, позбавленій близьких досягнень. Я посуваюсь у ній щороку на сантиметр, а відстань до кінця – кілометри. Мого життя на це не стане». Але кожний мій крок є фортеця, що ніколи вже не буде здана. Що ми маємо зараз? Тільки вузьколабораторних способів концентрувати амінокислоти в білкоподібні речовини. Та й тільки. Ба більше. Для способів у синтезуванні білка ми мусимо брати амінокислоти, здобуті з розкладу того ж таки білка. Ми ще не вміємо здобувати їх із мертвих органічних речовин, крім невеликих винятків – як-от глікоколь із хлороцтової кислоти, або лейцин із амілового алкоголю. Я не згадую вже про дорожнечу цих лабораторних спроб, про дорожнечу самих амінокислот. З економічного погляду штучний білок є зараз цілковите безглуздя. Але робимо ж ми штучний кавчук, робимо штучний шовк, дешевший і кращий за природний. Робимо штучні анілові фарби, що геть витиснули рослинну фарбу з промисловості. Маємо штучні пахощі, есенції тощо. Нема ніяких підстав не припускати, що й штучний білок зрештою себе економічно виправдає. Марта спитала, чи не позначиться в майбутньому штучне живлення на людській психіці, чи не призведе воно до занепаду яких властивостів і до постання інших. «Ні, Марто», – відповів зітхнувши біохемік. «Навряд чи є підстави це припускати». «Наука, як я вже казав тобі, безсила проти консервативності людської натури. Ївши природний чи штучний білок, людина лишається та сама, з тими самими півтора десятками чуттів, про які розводяться поети». «І кохання також лишиться?» «Перед усім». «О, це буде чудово!» – сказала дівчина, пригортаючись до нього. «Знаєш, Юрчику, людину не треба зміняти». Їй треба тільки допомагати. Ах, Марточко, ти завжди маєш рацію сказав він, цілуючи її. Ці біохімічні розмови сильно впливали на дівчину, радували її і захоплювали, адже вона за допомогою їх доступилася до інтимних думок, пройшла в пляни його роботи, в його найглибші сподіванки, в рацію його існування. Вона стала вірницею його задумів. Отже, опанувала його геть усього, прилучилась до найдорожчого, що має людина, творчостей і праці. Ніщо не лишалось у нього для неї схованого. Вона викрила у ньому все силою свого кохання, могутністю своєї ніжності й уваги. Це давало їй більше щастя, ніж поцілунок, ніж увесь любовний запал і любовні слова. Душу його вона почувала, живу, хоч і похмуру трохи. Душу коханого, такого чудного, несподіваного і незрівнянного Відросмов їй у пам'яті лишалось чимало спеціальних термінів Що їх вона якось особливо плекала, силкуючись незабутий, хоч і не розуміючи їх На самоті дівчина часто їх повторювала і, немов граючись, увособлювала їх Глюкоза видавалась їй перекупкою Алямін уявляла гарненьким білявим хлопчиком, Глікоколь – страшенним пустуном, Терозин – людиною небезпечною, Триптофан – кумедним тюхтієм. Почувала до цих невідомих речовин велику ніжність, Бо вони від нього походили, З його уст, з його душі, І вони лишались, коли він відходив, Роблячи його самого реальнішим під час відсутності, Навіть розраджувала її самотність, коли вона ввечері його чекала».